Faptele Apostolilor, capitolul 24, versetul 11 Nu sunt mai mult de 12 zile. Te poți încredința de lucrul acesta de când m-am suit să mă închin la Ierusalim. Cele 12 zile despre care vorbește Sfântul Pavel se numără de la data când el a intrat în templu împreună cu cei patru bărbați pentru curățire. Fapte 21, versetele 23 și 24 Zilele de curățire după legea nazireatului erau șapte, apoi cele cinci zile când a stat arestat în cezarea. Pavel, prin cele spuse, căuta să încredințeze de adevăr pe judecătorul Felix, care avea posibilitatea să cerceteze în amănunt cum stau lucrurile. Pavel nu se temea de adevăr, de aceea îndemna pe judecător la cercetare. Viața trebuie să depună mărturie, nu numai vorba. Când faptele și vorbele sunt uitate, atunci biruința adevărului este sigură. Zice Sfântul Ioan Gură de Aur, nimic nu e mai strălucit, nimic mai deneclintit și mai puternic ca adevărul, cum de asemenea nimic nu e mai josnic, nimic nu e mai slab decât minciuna. M-am suit să mă închin la Ierusalim. Prin aceste cuvinte Pavel a respins cu totul învinuirile aduse lui de iudei prin tertul, Căci el venise să se închine la Ierusalim și nu pentru altceva Nu trebuie să înțelegem prin închinarea la Ierusalim Că Marele Apostol a uitat ce a spus Domnul Isus a Maritensei Și anume că, femeie, credeți-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui Nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim Închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr Fiindcă astfel de închinător dorește și Tatăl ci voia să spună că era stăpânit numai de sentimente bune, nu politice sau de altă natură. El vorbea pe înțelesul dregătorului roman, nu în înțelesul duhovnicesc al lucrurilor. Apăra adevărul lui Dumnezeu în împrejurarea în care se afla și cu mijloacele pe care le avea în această împrejurare. Duhul Sfânt era cu el și nu lăsa la bunul plac al oamenilor. Tu ce prea gânau. Tu cel prea nou, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, te laud, te laud, cu noi cântări mereu, cu noi cântări mereu. Versetul 12 nu m-au găsit nici în templu, nici în sinagogi, nici în cetate, stând de vorbă cu cineva sau făcând răscoală de norod. Cu cât e mai negru corbul, cu atât face mai albă zăpada pe care se așează, spune un proverb. Iudeii, acești corbi negri, care pârau cu mult venin pe slujitorul lui Hristos, Pavel, îi scoteau nevinovăția prin însăși pâra lor. De la primele cuvinte de apărare, Pavel făcea lumina asupra întregii situații. Adevărul ieșea la ivială și putea fi recunoscut de orice om liber de prejudecăți. Toate acuzele care îi se aduceau le-a răsturnat una după alta prin câteva fraze. Ce fel de tulburător în norod era el când nu a stat de vorbă cu nimeni din templu, sinagogi sau pe ulițele cetății? Divergența de păreri nu putea fi un act de acuzare împotriva apostolului. Aceste divergențe nu cădeau în competența legilor romane. Pavel n-a fost nevoit să arate principiile religiei numită a nazarinenilor sau să le justifice, deoarece nu era o religie oprită. Luând lucrurile în înțelesul duhovnicesc, cum ar putea prin felul lor urma și mielului lui Dumnezeu să facă răscoală, miei nu tulbură pe nimeni, ci numai câinii și lupi. Da, este adevărat că întunericul se tulbură de lumină, minciuna se tulbură de adevăr, legea mozaică se tulbură de harul Domnului Isus Hristos. Aceste tulburări însă nu pot fi oprite prin forța armelor, pentru că ele nu ating viața fizică a oamenilor. Privind la Sfântul Pavel și ascultându-i apărarea, Felix, ca autoritate de stat, își dă de seama de adevăr. The Lord, the Lord. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, cu iubirea, cu trăirea, cu cântarea și ascultarea, pe laud, pe laud, Dumnezeul meu. Versetul 13 Așa că n-ar putea dovedi lucrurile de care mă părăsc acum. Pârile diavolului împotriva copiilor lui Dumnezeu n-au niciun temei pentru că ele urmăresc moartea. Tot ce duce la ură și la moarte nu face parte din adevăr. Adevărul duce numai spre viață fericită. El niciodată nu vrea moartea nimănui. Iudeii cu toate iscusința lor nu puteau dovedi lucrurile de care îl păreau pe Pavel. Puteau să-și ia ca apărători încă zece tertuli bun de gură, tot nu puteau schimba lumina în întuneric. Așa cum s-a spus și în altă meditație, cine părăște este stăpânit de Duhul Marelui Purător de frați, diavolul. Dacă nu putem dovedi unul lucru cu adevărul scris al noului legământ, când este vorba de o învățătură sau de o practică religioasă, atunci facem parte din ceata celor nedrepți, stăpâniți de Tatăl Minciunii, diavolul. Să ne cercetăm, este datoria oricărui om să cunoască dreptatea și adevărul în orice împrejurare. Tu cel necuprins, tu cel necuprins, Tatăl meu preasfânt, Tatăl meu preasfânt, te laud, te laud, cu nou și viu având. Și viu Versetul 14. Îți mărturisesc că slujesc Dumnezeului părinților mei după calea pe care ei o numesc partidă. Eu cred de tot ce este scris în lege și în proroci. Nu ne putem închipui că Sfântul Pavel a uitat spusele Domnului Isus: dute și spune ucenicilor mei că măsui la tatăl meu și tatăl vostru, și că el se ascundea după paravanul religiei iudeilor ci folosea cuvântul Dumnezeul părinților mei pentru ca să poată fi înțeles atât de Felix cât și de acuzatorii săi. În scurtul timp pe care îl avea ca să se apere, nu putea face o mărturisire largă despre Domnul Isus Hristos, despre Dumnezeul Domnului Isus Hristos pentru că ar fi fost întrerupt. El era deținut și un deținut trebuie să se încadreze în limitele stării lui când se află în fața judecătorului. Cei care judecă pe Pavel ca fiind lipsit de curaj prin faptul că n-a mărturisit deschis pe Domnul Isus Hristos, fac lucrul acesta din propria lor înțelepciune, nu sub călăuzirea Duhului Sfânt. Ei judecă pe cel pe care nu l-a judecat Dumnezeu, judecă pe cel mai de seamă vas ales de Dumnezeu pentru lucrarea Evangheliei, judecă pe omul care a fost răpit până la al treilea cer și în care Dumnezeu a turnat Duhul Său fără măsură. Ceea ce s-a petrecut cu Marele Apostol al Neamurilor n-a fost la întâmplare, ci totul a fost cuprins în planul lui Dumnezeu, după cum s-a mai spus și în alte meditații, pentru biruința adevărului și multe din cele petrecute sunt taine pe care le vom pricepe numai în veșnicie. Să ne uităm nu la ce zic oamenii într-o anumită problemă, ci la ceea ce zice Dumnezeu, cuvântul lui, acesta e adevărul. Un scriitor polonez, Iulian Tuvim spunea, cei care vorbesc în numele lui Dumnezeu ar trebui să arate scrisorile de acreditare. Îți mărturisesc că slujesc Dumnezeului părinților mei. Când apostolul Pavel spunea lucrul acesta, putea să dovedească din plin prin trăirea lui. Nu-i suficient să spui sunt, trebuie să fii, scria cineva. Prin Dumnezeul părinților se înțelege Dumnezeul cel adevărat care s-a descoperit la început lui Avram, Isac, Iacov, Moise și care apoi s-a descoperit prin Fiul său Iisus Hristos. Alt Dumnezeu nu este. Slujesc Dumnezeului părinților mei după calea pe care ei o numesc Partida. Calea dreaptă, spunea cineva, este aceea pe care călcând nu vei strivi nicio vietate. Această cale este Hristos pentru că El este viața și adevărul. Fără adevăr strivești viața. Cine ucide fie și cu vorba, acela nu poate merge pe calea dreaptă și nu știe ce este adevărul, Capilat. Pilat. N-are nicio însemnătate cum numesc oamenii calea lui Dumnezeu. Ea este așa cum o vede Dumnezeu, iar cei ce merg pe ea sunt deosebiți de oamenii din lume. Calea, adică Hristos, îi face deosebiți. Numai pe această cale se poate sluji cu adevărat lui Dumnezeu. Din cuvintele versetului de mai sus se vede lămurit că adunarea, biserica lui Hristos, încă de la începuturile ei, era socotită ca o partidă sau sectă. La fel este socotită și în faptele apostolilor 28 cu 22, unde vedem că toți se împotrivesc acestei partide. Toți cât credeau în jertfa Domnului Isus și duceau o viață de sfințenie, potrivit acestei credințe, fiindcă era o nepotrivire cu învățătura oficială și cu poruncile sinagogii iudaice, erau socotiți că alcătuiesc o partidă, o sectă, fie că este vorba de o rătăcire de la cuvântul scris al lui Dumnezeu sau nu. Aceeași părere o au oamenii și astăzi. Nimic nu s-a schimbat ei s ca partidă sau sectă tot ce nu se potrivește cu cultul religios oficial sau cu celelalte culte recunoscute de stat. Văd în adunarea lui Dumnezeu o abatere de la felul lumii fără să țină seamă de ceea ce scrie cuvântul noului testament. Când cineva își leagă inima și credința de oameni și de organizațiile lor religioase, așa ca în Corint, nu se află pe temelia adevăratei biserici care este Hristos, Felul acesta de a crede a fost osândit de Apostolul Pavel ca fiind o roadă a firii pământești. Unde persoana Domnului Isus nu este centrul credinței și al trăirii, acolo nu este adunarea lui, ci o partidă religioasă din cele multe. Eu cred tot ce este scris în lege și în proroci. Nu zice eu împlinesc tot ce este scris în lege, ci cred. Pavel credea tot ce era scris în lege și în proroci cu privire la Mesia, la Hristos. Lucrul acesta se vede din tot ce el a propovăduit printre neamuri. De fapt, orice creștin adevărat trebuie să creadă tot ce este scris în lege și în proroci despre Domnul Hristos și despre planul lui Dumnezeu care se împlinește după cele scrise. Scriptura vechiului legământ trebuie crezută așa cum este scrisă, pentru că tot ce a fost scris s-a împlinit în Fiul lui Dumnezeu întrupat, Domnul Isus Hristos. Versetul 15 Și am în Dumnezeu de aceasta pe care o au și ei înșiși, că va fi o înviere a celor drepți și a celor nedrepți. Dacă nădejdea noastră nu izvorăște din Dumnezeu, este falsă. Numai când ai viața înrădăcinată în Dumnezeu prin credință, atunci și nădejdea este adevărată și vie. Toate nădejdile întemeiate pe altceva decât pe Dumnezeu și pe cuvântul Său scris sunt din dinșelătoare. La ce-mi folosește să mă bizuiesc pe o nădejde înșelătoare? Sfârșitul va fi îngrozitor. În Dumnezeu am nădejdea că voi ajunge la deplina biruință asupra firii mele vechi, că voi putea merge din treaptă în treaptă pe scara neprihănirii, că voi aduce rod frumos spre slava lui, că voi ajunge ținta pusă de el. Da, în el am toată nădejdea, iar în mine nu am nicio nădejde și nu îmi pun nicio încredere. Tot ce am bun e harul lui, e lucrarea și rodul dragostei lui. Va fi o înviere a celor drepți și a celor nedrepți. Învierea morților este partea principală a învățăturii Domnului Isus. Fără învierea din moartea păcatului acum și fără învierea din moarte care va fi în ziua de apoi, nu-i cu putință existența creștinismului a Bisericii lui Hristos. Mădularea al Bisericii este numai cel înviat la o nouă viață împreună cu Hristos și care are nădejdea învierii în ziua de apoi. Altfel trăiește cel care are nădejdea în învierea morților și altfel trăiește cel care nu are această nădejde. Primul trăiește în ascultare de Dumnezeu și de cuvântul lui scris și este mereu stăpânit de teama de a nu face vreo abatere de la acest sfânt cuvânt. Al doilea trăiește nepăsător față de Dumnezeu și de cuvântul lui. Cine are nădejdea aceasta se curățește necurmat prin ascultarea de adevăr, după cum scrie la Ioan 3,3 ,3 sau 1 Petru 1,22 iar traiul curat îl văd toți și prietenii și dușmanii Laud Te laud Dumnezeul meu Dumnezeul meu Cu iubirea Cu trăirea Cu cântarea Și ascultarea Te laud Te laud Versetul 16 De aceea mă silesc să am totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Silința în lucrurile arătate de cuvântul lui Dumnezeu este partea credinciosului pe care, dacă nu și-o împlinește, nu poate înainta spre țintă, nu poate crește în viața cea nouă, nu poate fi folositor lucrării Evangheliei pe pământ. El este o pricină de mâhnire pentru Domnul Isus și pentru mădularele trupului său, o pricină de potignire pentru cei ce vor să se întoarcă la Dumnezeu. Prin silință ajungem să fim plăcuți lui Dumnezeu. 2 Corinteni 5,9 Pavel Sesilea să aibă totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Noul Testament a fost scris în limba greacă. În versetul de mai sus, vorba măsilesc este asceză, care ar fi egală cu înfrânare, exercițiu, nevoință. Cine vrea să fie ucenica lui Hristos sau ostașul lui Hristos trebuie să se supună la tot felul de înfrânări ca să poată ajunge la starea de lucrător și luptător de stoinic pe ogorul Evangheliei. Un mare chirurg din Statele Unite obișnuia să facă noduri pe o sfoară în timp ce mergea cu autobuzul spre spital pentru a se antrena să facă noduri mai repede în timpul operațiilor. Ca să ai totdeauna un cuget curat, trebuie să folosești totdeauna mijloacele pe care ni le-a dat Dumnezeu prin cuvântul său. Făcând mereu un lucru, îl faci bine, ușor și repede. Dar înainte de a înțelege curăția cugetului, să spunem ceva despre cuget. Ce este cugetul sau conștiința? Multe definiții sunt în lume ca și definițiile vieții. Ce este viața? Ca să știm ce este cugetul, trebuie să știm mai întâi ce este viața. Savanții lumii încă nu au ajuns să spună sigur ce este viața. Ipoteze sunt multe. Noi pornim de la Sfânta Scriptură, cuvântul lui Dumnezeu, de la credință, deci, și știm că această carte este cea mai înaltă autoritate care ne spune sigur ce este viața și ce este conștiința sau cugetul. Dumnezeu este viața și El o toarnă în diferite forme spirituale și fizice. Cugetul, conștiința, este puterea de a judeca, de a gândi pe care a așezat-o Dumnezeu în om și pe care celelalte viețuitoare de pe pământ nu o au. Conștiința este legea naturală sădită de Dumnezeu în om, ca să arate binele și răul. Este o latură a chipului lui Dumnezeu în om. Bine a zis Victor Hugo, conștiința este Dumnezeu prezent în om. Conștiința este legată de credință, cum sunt legate lumina și căldura de foc. Conștiința fără credința în Dumnezeu este ca o pasăre cu aripile bolnave. Nu poate să ridice pe om din întinăciunile pământului. Conștiința creștinului, omul născut din nou, este înnoită din clipa când a primit pe Domnul Isus ca mântuitor. De la data aceasta, el nu mai este ca ceilalți oameni. Conștiința lui nouă se hrănește cu adevărul cuvântului lui Dumnezeu și este stăpânită de Duhul Sfânt. Numai creștinul poate vorbi de un cuget curat pentru că a fost și este mereu curățit prin sângele Domnului Isus în urma pocăinței. Cugetul omului născut din nou se păstrează curat și bun, numai dacă rămâne necurmat în supunere față de Domnul Isus Hristos și față de învățătura sa dată de el prin Sfinții Apostoli. Și după cum un ceasornic, ca să arate ora exactă, trebuie potrivit după ora oficială, tot așa și cugetul creștinului, ca să și îndeplinească cu autoritate și precizie funcția sa, trebuie potrivit după dreptarul fără greșa lui Dumnezeu, descoperit în cuvântul său și față de acest dreptar, și față de acest dreptar își va face necurmat lucrarea înăuntrul lui. Când cugetul este îndrumat de cuvântul lui Dumnezeu și luminat de Duhul Sfânt, el devine supraveghetorul întregii noastre vieți. De aceea mă silesc să am totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Așa cum te silești să-ți înfrângi anumite stări naturale ca să poți învăța o meserie, cum te silești să alergi, să ajungi la trenul care pleacă peste câteva minute, cum te silești să înveți ca să reușești la examen, tot așa trebuie să te silești să-ți păstrezi cugetul curat într-o lume plină de murdării. Fără silință nu-i cu putință păstrarea cugetului curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. A te sili deci înseamnă a lupta și a birui anumite piedici care se ivesc pe calea vieții atunci când vrei să ajungi la ținta mult dorită. Cugetul curat este o țintă pe care trebuie să o ajungi și să o păstrezi necurmat, căci fără cuget curat nu poți păstra credința și fără credință nu poți să te apropii de Dumnezeu și să fii plăcut Lui. Cum s-a zis mai sus, să folosim mijloacele pe care ni le arată cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu pentru păstrarea curăției cugetului și anume, Vegherea, stăruința în rugăciune, stăruința în învățătura apostolilor, pocăința sinceră, atunci când am greșit, folosirea armelor duhovnicești și depărtarea prin fugă de Duhul Lumii și de poftele trupului. Când toate îndemnurile cuvântului lui Dumnezeu sunt realități în viața noastră, când ascultăm de adevărul scris al noului legământ și când mărturisim acest adevăr cu viața și cu gura, când stăm la dăpostul sângelui Domnului Isus. Atunci cugetul nostru se păstrează curat. Cât de mic ar fi întinăciunea, împiedică lucrarea pe care trebuie să o facă cugetul în omul credincios. Răul va anula binele. Ajunge câteva picături de cerneală pentru a colora un pahar de apă cristalină. Așa cum o gospodină se silește să șteargă zilnic praful de pe geamuri ca să intre lumina soarelui fără piedici în cameră, tot așa zilnic trebuie să înlăturăm din ființa noastră prin credință și pocăință, tot ce este străin de Dumnezeu, pentru ca soarele adevărului să intre neîmpiedicat în noi, prin fereastra cugetului. Trebuie să avem trează conștiința că suntem copii ai lui Dumnezeu și conștiința trupului lui Hristos ca mădulare în trup, ca să ne putem împlini chemarea noastră în lume. O conștiință adormită sau murdară nu e de niciun folos. Din potrivă, cel care are folos este diavolul. A avea cugetul curat înseamnă a fi sensibil la ascultarea de Dumnezeu de cuvântul lui și a fi destoinic în lucrarea lui. Cuget curat mai înseamnă și dorință sinceră după adevăr, chiar dacă adevărul nu e cunoscut în toate laturile lui. Cel cu inima curată ajunge la adevăr, va cunoaște pe Dumnezeu după cum scrie la Matei 5 cu 8. Apostolul Pavel slujea lui Dumnezeu cu un cuget curat din moși strămoși, adică înainte de întâlnirea cu Domnul Isus pe drumul Damascului când încă îi era vrăjmaș. El făcea lucrul acesta, adică prigonia pe mântuitorul din râvnă pentru adevăr. Așa înțelegea el. Domnul Isus însă a luat aminte la râvna lui sinceră și i s-a descoperit. Cei care urmăresc alte interese decât adevărul nu au cugetul curat, de aceea nu pot ajunge la adevăr fără cuget curat nu-i cu putință pacea, fericirea și bucuria în Duhul și în trupul nostru. Un proverb chinezesc spune, deși conștiința nu are dinți, ea poate să roadă mortal. Adevărat scria poetul francez Victor Hugo, Conștiința este coloana vertebrală a sufletului, atâta timp cât conștiința este curată, sufletul stă drept în picioare. Ce îmi pasă de evenimente din moment ce am conștiința curată, spunea el. Frumos și adevărat scrie și Ioan Gură de Aur despre cugetul curat. Nu mărimea unui imperiu, nu mormane de bani, nu pompa veșmintelor, nici alt lucru omenesc poate să asigure pacea și fericirea sufletului, ci conștiința împăcată. Cel ce își ține conștiința nepătată, chiar în zdrențe de a fi îmbrăcat și chinuit de foame, e liniștit și fericit. Cugetul curat este comoara cea mai de preț a urmașului lui Hristos. Fără cuget curat nu poate fi credință, nici nadejde, nici dragoste. Mulți oameni își urmează cugetul cum urmezi o roabă împingând-o înainte pe drumul pe care vrei să meargă. Nu cugetul curat îi împinge pe calea lui Dumnezeu, ci ei împing cugetul pe calea lor sau a oamenilor. În cele mai multe cazuri, oamenii ascultă de ordinele altora și rare ori se supun ordinelor propriei conștiințe de câte greșeli am fi fost scutiți dacă proporția era inversă. Să nu ne intereseze ce spun oamenii dacă avem cugetul curat înaintea lui Dumnezeu, ci să rămânem în ceea ce știm că este adevărul lui scris în Noul Testament. Așa cum s-a mai zis, ca să poată cugetul să ne sfătuiască drept, trebuie să stăm sub călăuzirea de plină și necurmată a Duhului Sfânt, să ne supunem în totul cuvântului scris al noului legământ, învățătura apostolilor și să ne rugăm neîncetat. Așa cum marinarul are nevoie de harta amănunțită și de compas delicat, așa trebuie să ne vorbească tot timpul cugetul, conștiința. Altfel ne rătăcim. Cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Nu eu sunt măsura când este vorba de viața pe care o trăiesc, ci Dumnezeu, cuvântul lui, iar oamenii în mijlocul cărora mă mișc pot verifica lucrul acesta. Un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor este un izvor de putere, de curaj, de bucurie și de pace. Un cuget încărcat de păcate, din potrivă, lipsește pe om de pace, cum s-a zis, făcându-l plin de frică, chiar în lucrurile neînsemnate. Numai printr-o legătură vie cu Domnul Isus Hristos ne vom păstra un cuget fără pată înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Ați ascultat meditații scrise de Nicolae Moldovianu la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 24, de la versetul 11 la versetul 16. Nu sunt mai mult de 12 zile. Te poți încredința de lucrul acesta, îi spunea Pavel lui Felix, de când m-am suit să mă închin la Ierusalim. Nu m-au găsit nici în templu, nici în sinagogi, nici în cetate, stând de vorbă cu cineva sau făcând răscoală de norod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 tu cel prea -nalt. Textul din Faptele Apostolilor, capitolul 7, versetul 48. Cel prea nu locuiește în locașuri făcute de mâini omenești. Tu cel prea înalt, Tu cel prea înalt, Dumnezeul meu. Dumnezeul meu, te laud, te laud, cu noi cântăm reu, cu noi reu. Te laud, te laud, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, cu iubirea. Trăirea Cu Și ascultarea Te laud Te laud Dumnezeul meu Tu cel Necuprins Tu cel Necuprins Tatăl meu Preasfânt Atel meu prea suf, te laud, te laud, cu noi și viu avem, cu noi și viu avem. Te laud, te laud, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu. Cu trăirea, cu cântarea și ascultarea, te laud, te laud, Dumnezeul meu.